Det er en kold tid, vi lever i. Alle går og fryser. Men vi har det da nogenlunde her. Øh, her på Øster Gasværk, Sankt den gode, Kim Larsen. Og øh, vi er jo sendt i karantæne. Øh, hele banden, hele landet er øh, røget på øh, pinebænken. Kan man kalde det det? Øh, ikke desto mindre så sidder vi hver for sig og må ikke besøge hinanden. Vi må ikke... Øh, vi må ikke øh, Rører ved hinanden, vi må ikke hoste på den, og det må vi heller ikke til hverdag, men vi må, ikke, vi må faktisk ikke rigtig noget som helst. Og øh, det interessante er, at øh, min gode kollega Kim jo øh, har sendt mig en, et link til en artikel fra øh, 2018, øh, som ligger inde på Danmarks Radio, som jeg linker til i den her øh, episode af fluen på væggen, hvor der står, at øh, der i 2018 døde 1644 danskere øh, af en lang og hård influencer-sæson. Og øh, så gør han så også opmærksom på, at indtil videre i den her øh, pågående øh, katastrofe, så er der øh, fire, der døde. Og det er jo øh, væsentligt mindre, øh, kan man sige. Øh, det er faktisk, regner vi os frem til øh, i den følgende samtale, som vi skal høre lige om lidt. Øh, 0,24 procent, øh, det er jo ikke ret meget, kan man sige, øh, indtil videre. Og derfor så undrer det ham, og det under mig, og det under sikkert også andre, øh, som sådan... Jeg kender lidt til historien og en gang imellem, øh, får øje på øh, dokumenter fra fortiden, øh, at, øh, at vi skal leve på den måde, som vi lever lige nu. Og det øh, skal vi snakke om i den næste, de næste halvtimes tid. Og øh, du er inviteret med på en lytter, så værsgo og god fornøjelse. Det er Kim. Det er Nikolaj. Hey. Halløj med dig. Du, er du sund og rask? Ja, ja. Jeg sidder og øh, har sidder øh, i virkeligheden i gang med en matematik-team. Er du i gang med det nu? Ja, ja. Så øh, jeg sidder her og svarer på beskeder på Vigo, når vi kan finde ud af opgaver. <laughs> okay. Og jeg skal Men bare jeg er sund og rask. Men du er sund og rask, det er godt. Når nu, nu, nu ja. du siger, du svarer beskeder på Vigo, det er jo faktisk sådan, at lige nu, der altså vi, øh, vi sender... <laughs> Endnu ja. en, en gang er vi øh, i luften med, øh, og når jeg siger endnu en gang, så er det jo, det er lidt sjovt, ikke? fordi i så er det jo ikke, vi har jo ikke nogen særlig god frekvens på det her, kan man sige. Nej. Jeg, jeg tror sidste gang, det var en gang i december sidste år eller sådan noget, vi ønskede hinanden god jul, men, øh, men der har jo heller ikke Jamen, været, du? om jeg havde god jul? Havde du så det? Ja, jo ja. tak, det var en fremragende jul. Men nu sidder vi jo her, og du sidder her med matematik, og det sjove at, ved, at, at, at at vi kan snakke sammen, det er jo fordi, at vi sidder i isolation og alt det der. Ja, lige præcis. Øh, og fordi det skal vi jo. Men det er sjovt, fordi nu har du lige sendt en artikel til mig, grund til, at, at, at, vi, at, at jeg tog fat i dig nu og sagde, skal vi så snakke sammen, det er jo simpelthen fordi, øh, du lige henledte min opmærksomhed på noget fra to år siden, ikke? Ja, det var den der, en artikel øh, inde på DR øh, fra 2018, øh, hvor vi det år øh, åbenbart har haft sådan et ekstra højt antal øh, øh, døde danskere, som følge af en influenza-sæson. Ja. Og der døde jo øh, 1644 danskere det år. Og det har jeg jo ikke bidt mærke i. Æh, det er jo ikke en bevidsthed, der, der følger mig i dag at der døde 1.600 mennesker på det tidspunkt. Og lige nu har vi fire, der er døde af, som følger den her COVID-19, eller coronavirusen her, ikke? Ja. Og der er jo bare rigtig langt op til de der 1.644. Har du, har du regnet ud, øh, hvad promillen er? Fordi det er jo det, vi skal. det har om. jeg ikke lige, men... Øh, jeg tror, jeg, du er matematiklærer. Hvad skal jeg gøre? Jeg skal sige, 16, jeg skal sige 4 divideret med... Så Ja, de 1644, og, og, og, og så får ja. jeg jo... Øh, så ganger du med 100, og så har du den i procenttal, ikke? Nu skal jeg se en engang, det er svært at skrive øh, på en computer, når man sidder med en mikrofon også, men øh, det bliver jo sådan noget med, øh, det bliver øh, 0,24%, ikke? Det lyder ikke helt galt. Så vi er, jo, øh, vi er jo langt fra endnu. Ja, det kan man sige. Og vi har været i gang siden øh, februar, ikke? Slutningen af februar. Ja. Og det er sådan, man kan ikke, jeg kan ikke helt finde ud af, hvilket ben man skal stå på. Fordi at på den ene side, så er det, når, man, øh, når man ser de der øh, pressemøder, det der var i går for eksempel, ikke? Ja. Altså, så har jeg har jo indtrykket af, at det er, de fremstår som dybt kompetente. Øh, de hoveder, som vi nu har på de, øh, på de øh, diverse ansvarsposter her. Ikke? Ja. Øh, og jeg synes også, svarer ret godt på, når journalisterne øh, spørger ind øh, og så videre. Og så tænker jeg, at okay, det bliver nok grebet fornuftigt an, og vi må være i, i gode hænder. Og på den måde føler jeg mig tryg og så videre på, at det, det skal de nok gattes igennem. Men når jeg ser på de her tal her, så, så, så, så undrer det mig simpelthen, at man lukker så meget ned her. Jeg læste også lige en artikel fra i dag i Information. Jeg tror den er skrevet af Lisbeth Rose, som er læge, mm -hmm. og som altså, ja, hun siger virkelig en bare mail, men hun heller ikke helt forstår hvorfor man har gjort, gjort sådan her. Altså hun mener at man kunne, vi ved hvem det er der er særligt truet, og så, så kunne man have lavet foranstaltninger omkring de ældre og de syge og men at det, altså, at det er unødvendigt at lukke landet ned på den her måde. Og det går jo ud over... Altså, det har virkelig store konsekvenser for folk, der har deres små virksomheder og sådan noget, ikke? Ja, også for nogle af de kæmpe store virksomheder. jo er drættet ned. Og... Ja, der er konsekvenser ja. alle mulige forskellige steder. Ja, alle, alle mulige forskellige steder, ikke? Men jeg tror faktisk også... Altså, det var, det var min bedre halvdel, der sagde her den anden dag, at, at der jo ikke nogen... Altså... Tilsynelande er der ikke nogen øh, lægefaglig øh, begrundelse. Det er jo øh, politiske øh, beslutninger, der gør, at øh, det hele bliver lukket ned, og ikke nødvendigvis. Ja. Men jeg tror, det var mere sådan noget med grænserne, altså de ydre grænser og sådan noget, og det var, det var øh, en politisk beslutning, ja. ikke? Ja. Men det har jo også kæmpe konsekvenser for mange firmaer, ikke? Øh, At man lukker dem. Jo, det har det jo vel Jo, altså rejsebranchen og sådan noget, tænker du på, eller hvad? Fordi man kan sige, at varer og sådan nogle ting, det bliver jo stadigvæk transporteret over grænsen, synes jeg, som jeg forstår det, ikke? Ja, men de, skal jo så, de bliver jo stoppet øh, ved, ved overgangen og så videre. Ja, jeg har ikke på det, eller ordentligt ind i det. Jeg kunne bare se, at der er også er nogle af dem, der selvom de får varerne afsted, så er det, så er det stadigvæk noget, der på en eller anden måde kan gå ud over øh, deres indtjening. Ja, det har jeg ikke lige forstand på. Nej. Men... Øh, men det er rigtigt, altså jeg, jeg, jeg synes også, det er jo det, det er utroligt. Altså det, man kan sige... Jeg var, ikke, jeg var godt klar over, at der er mange, der dør af influenza i al almindelighed. Øh, men jeg var ikke klar over, at... Øh, at øh, og jeg altså ved jeg også godt, at der er nogle år, der er værre end andre, og der er nogle typer øh, øh, influenza-virus, som er værre end andre og sådan noget. Men jeg var faktisk ikke klar over, at der var så mange, der døde for bare to år siden. Altså det var jeg faktisk... Det, det, det går jeg jo ikke rundt og husker på som almindelig. Nej, og det var vist... Altså i 2010 var det vist et endnu højere tal, hvis jeg lige husker rigtigt. Altså, så det er jo ikke på den måde usædvanligt. Øhm, og hvis man går ind... Nu har jeg lige været inde på Statens Serum Institut, øhm, hvor man kan se, at WHO de anslår, at der hvert år dør op til 650.000 mennesker, øh, som er relateret til sæsoninfluenza, ikke? Ja. Så mellem 290.000 og 650.000 øh, på årsplan. Øh, i, og, ja, på verdensplan hedder det. Øh, og lige nu er der ca. 8.000, der døde på verdensplan af den her coronavirus. Ikke? På hvad en halvanden? Æh, Nej, det er siden hvad nytår? Jamen, sådan noget, det er jo så siden. Er det, ikke, ja, er det ikke siden 1. januar eller sådan noget, ikke? Okay. Øh, så vi er, jo, altså, vi er jo langt, langt, langt, langt, langt fra. Og så er det selvfølgelig, fordi man har lavet alle mulige tiltag, men man kan sige, at normalt, i en normal influencersæson, der går man jo også meget ud af og vaccinere øh, dem, der måtte være i risikogruppen og sådan men, noget. Ikke? men det, det, det har man jo så ikke helt haft mulighed for. Nej, det kan man jo ikke her. Øh, her. Men man har jo godt kunne, man kunne godt begrænse adgangen til, til plejehjem og til, til hvad ved jeg, de afdelinger på hospitaler, hvor det er særlig slemt. Og, men spørgsmålet er, altså sådan altså, på en eller anden måde. det er jo rigtigt, men spørgsmålet er jo, om, øh, altså, hvad, der, hvad der kan lade sig gøre, og hvad, altså, hvad den begrænsning den skulle, øh, skulle nytte. Altså, det, som jeg forstår, øh, er det særlige ved den her virus, det er jo blandt andet, at den øh, er særdeles øh, levedygtig, også uden for den menneskelige organisme. Ikke? Altså, ja. den kan overleve længe på en, en overflade, hvor, en almindelig, eller, ja, hvor andre virer vil dø ret hurtigt. Så kan den her overleve op til tre døgn, var det sådan? Ja, jeg synes det er forskellige ting man ser efter hvad for nogle flader det ligger på og sådan noget, om det er metal eller det plastik eller ja på sådan noget ja. øh, altså metaloverflader skulle, de kunne, skulle den kunne overleve ret længe ikke? på sådan noget, øh, altså det vi normalt bruger til i i i, øh, ja. i køkkener altså ja. øh, aluminiumsoverflader og sådan nogle ting der så man kan sige, at på et plejehjem, der, vil, der bruger man jo netop de der overflades, hvor den virus vil kunne overleve rigtig længe, kan man sige. Ja, men det, men det gør almindelig uh, influenza vel også, ikke? Overlever så længe? Ja, det ved jeg ikke. det ved jeg heller ikke. Jeg ved det ikke. Man kan øh, i hvert fald ikke, det er, man kan i hvert fald ikke uh, vaccinere imod det her, kan man sige. Nej. Så så hvis der sniger sig noget ind på et plejehjem, så kan man ikke så kan man ikke ved hjælp af vaccine forberede de gamle på at øh, du ved at nu kommer der noget. Men jeg tænker faktisk på, altså jeg, jeg ved simpelthen ikke, altså at øh, om om det øh, om tapper ind i en helt anden øh, øh, idé altså øh, som, som har noget at gøre med at vi øh, vi er, vi synes det er ubehageligt mindet om vores egen dødelighed. Ja. Altså fordi man kan sige, at altså, hvis man er 80 år gammel og får influenza, så, så kan man dø af det, og det kan man altid. Øh, og og, og, og hvis, man er, hvis man på en eller anden måde har et svagt helbred i forvejen og får influenza, så kan man dø af det, og det har man altid kunnet. Men, men nu bliver det på en eller anden måde, fordi at man er... Altså per definition forsvarsløs over for en nyopdaget virus, og dermed har man ikke nogen vaccine imod det, så bliver det på en eller anden måde, altså så er der slet ikke noget at stille op, og den viden, at vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, altså den øh, den sætter simpelthen gang i, i krybdyrshjernen øh, på en helt anden måde, end det ellers ville have gjort, hvis det var en anden type virus. Ja, men der er det, sjovt, det, at, at det er jo bare sjovt, fordi at det jo altså jeg kan jo mærke, at, at, at hvis der er gået en dag, hvor jeg ikke rigtig har været inde og, og læst nyheder osv., så, så er jeg helt i ro i forhold til det her. Så kommer man ind, og så ser man det der pressemøde i går aftes, for eksempel. Så, okay, så får man ligesom... Det her, det er virkelig alvorligt, ikke? Mm. Og så er det klart, så går nogle af de der ting i gang. Øhm, men, men, men det ser jo ikke ud... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg synes bare, at... Altså på mig er det lidt som om, jeg, at at den der kryptohjerneeffekt, den slår jo til, fordi at man bliver, øh, at medierne er, er, er fulde af nyheder omkring det hele tiden. Så hvis du går ind på tv 2 hjemmeside eller DR's hjemmeside, så er det jo det første, der står noget om, det er, hvor mange der nu er smittet osv. og så og, videre. Og vi har jo i virkeligheden ikke, vi, vi får en masse tal skudt ud, men, men vi kender jo ikke, vi ved ikke, hvad for nogle tal det er, vi skal sammenligne med. Og det er jo i virkeligheden det, der gør, at jeg lige skal, øh, øh, linker den der artikel til dig, fordi at, jamen som sagt, hvis der er 650.000 mennesker, der dør, øh, nu lå af en af influenza, og der er 8.000, der døde af den her nu, så, øh, altså, så, skal, så, skal være, så skal det blive 80 gange værre. Ja. Vi snakker om 80 gange så mange mennesker, øh, der, kunne have død, der kunne være døde, hvis det havde været en almindelig influenza-sæson. Altså, jo, og det er og jo det, det sådan. Altså, de der tal der, 8.000 mennesker, der er døde af det, ja, det lyder da voldsomt, men det lyder på ingen måde voldsomt, når man sammenligner med 650.000 mennesker, der er døde. Så, så ser det tal jo helt anderledes ud i ens, i ens hoved, ikke? Ja. Ja, og kunne og, og, og ved, hvad man gør ved dem, der altså de 650.000, der normalt dør af det, altså ligger de bare derhjemme og dør, eller bliver de også sendt på intensiv, eller hvad sker der? Jamen altså, det er jo nogen, der øh, dør, hvis jeg forstår det, det er også nogen, der altså, dør af sådan en luftvejs-relateret øh, øh, sygdom og sådan noget, ikke? Jo, men bliver de øh. taget på hospitaler? Altså, fordi det, der, er, det, der er, er argumentet nu her for, at vi sidder hver for sig, ikke? Og ja. laver fjernundervisning øh, og klarer så meget, vi kan på afstand og alt det der, det er jo, at, at, øh, at vi skal have fladet den der kue ud. Altså, den der... Ja, lige præcis. Øh, men, men spørgsmålet er jo, altså... At, hvordan er kurven på en normal influenza? Altså, er den anderledes end, end den type influenza, vi ser nu her med det her corona-sjov? Ja. Yeah. Altså, fordi i virkeligheden, så kan man spørgsmål. sige... Ja, det er jo det. Altså, det er, og det er jo det, der Altså, fordi argumentet er jo ikke, at vi ikke skal blive syge af den. Fordi det bliver vi jo nok alle sammen før eller siden. Eller har været måske allerede, uden at vi rigtig vidste det. Ja. Yeah. Men det, det er at undgå, at den der pukkel bliver for stor. Og så er det, jeg tænker, hmm, de der 650. altså, var det, det var på verdensplan, ikke? Hvor mange, hvor mange herhjemme dør af den type influenza? Øh, ved vi det? Almindelig influenza? Almindelig influenza? Ja. Nej, men det var jo altså, det var for to, eller for to år siden, det var det jo 1600. Ikke? I år har det vist været usædvanligt lavt, men øh, sådan umiddelbart så ser det ud som om, at det er altså, at 1000 øh, på et år, det er ikke usædvanligt okay. i Danmark. Okay. Og indtil videre er der fire døde af det? Pongener. Indtil videre er der fire, der er døde af det, ikke? Ja. I Danmark. Det er i hvert fald de, de tal, der lige nu står inde på tv 2 hjemmeside. Det kan godt være, at det er stedet Det ved jeg ikke. Men, ja. men det er jo fire døde ud af 1000 der er testet positive, ikke? Hvor mange er testet positivt siger du? Tusind? 1044, 1044. i Danmark. Okay. Ja. Øhm, så, og der er 18 på intensiv, ikke? Ja. Øhm, men, men det vil også sige altså, at dem der bliver øh, testet positive så er det jo meget, meget meget få der kommer på intensivafdelinger ja altså øhm, ja, det, det, jeg, synes, jeg ved det simpelthen ikke altså, jeg, jeg tænker jo lidt som du selv siger at dem der står og, og i fjernsynet er virker jo kompetente og jeg tænker også at de, ja, de må, det må jo kende altså, ja, de, de vil vel formentlig ikke blive overrasket over sådan en artikel her fra 2018 som, som øh, den som du har sendt til nej, mig i dag nej det tror jeg bestemt ikke men, men det er også det for jeg tænker. Det er jo ikke dem der inde over de politiske beslutninger. Altså, Nej, øh, men de rådgiver eller de, de giver nogle sundhedsfaglige øh, øh, facts øh, i den grad, man, øh, men man nu kan og, øh, og, og råd og vejledning. Men det er jo ikke dem der tager beslutningen. Nej. Øh, sådan på, på politisk øh, øh, hvad hedder det niveau. Nej. Nej, det er altså... Det, og det er da ikke kan finde ud af, om der, om der er gået, altså, er der gået panik i, i politikerne i virkeligheden. Øh. Apropos den der krybdyresjerne. Ja, ja. Øh. Men der tænker jeg bare, at der, må, der skulle man vel forestille sig, at det sundhedsfaglige personale, altså øh, specielt ham der Søren, øh, som jeg ikke husker hedder til efternavn, som... Ja. Altså, at, at, øh, at sådan en som han virker jo øh, forholdsvis rolig og fattet. Øh, og altså... Jeg går der ud fra, at hvis han siger, at det der, det er altså ikke nødvendigt, så vil politikerne sige, at okay, så vil vi da lytte efter det. Men man kan sige, at han siger dem jo ikke imod, i hvert fald ikke offentligt, kan man sige. Ja, men det kan han jo heller ikke rigtig gøre, vel? Det er altså, han at sige, at Det er ham, der sådan en du du, ja, du ja, tæller om. Ja, lige præcis. Altså, fordi han, altså, var det ikke ham, der var ude og sige, at der ikke var, var videnskabeligt belæg for at lukke grænserne, for jo, eksempel? det var det. Men han sagde, at de andre Æh, men, ting... Men det er så der... den, den mest øh, kontroversielle udtalelse, han, udtale, han er kommet med i forhold til øh, politikerne, ikke? Jo. Det er rigtigt, det, altså, det kan man sige. Men det betyder jo også, at, at, øh, at han så øh, jo ikke sætter sig imod nogle af de andre øh, tiltag, som de kommer med. Altså, det der med, at vi skal sidde øh, her... Hver for sig og holde afstand og alt det der, det, det, det, har han jo, det gør han jo så jo til talsmand for, kan man sige. Ikke? Ja, men det der, ja, altså det der med, at vi skal holde afstand og, og sprit og vaske og så osv., ja. men det er jo også det, vi skal under en almindelig influenzaepidemi i virkeligheden. Det, det, er vi jo bare ikke sådan, altså, det er vi jo ikke opmærksom på i, i, i nærheden af samme grad, som vi lige er det nu. Nej, men det er jo også, fordi vi ikke er bange øh, for at men, dø, men, af det af det. Men det er jo de almindelige råd og guidelines, der er under en influenzaepidemi, det er, at vi skal holde afstand, og vi skal øh, sørge for, at øh, vi, øh, vi bliver forvasket fingre og, og de der ting, ikke? Ja. Men altså, der er jo ikke den samme øh, forbundet med en almindelig influenza, som der er med den her, kan man sige. Nej, det, det er lige præcis det, og det er jo egentlig det der, det, var bare det, der lige sidder og, og slår mig her, fordi jeg har egentlig, som sagt, når jeg, når jeg, når jeg sad og så... Øh, Prøvesmødet i går der, så tænker jeg, at ah, de, de har styr på det. Det er en alvorlig situation, men det skal de nok få os igennem. Ja. Øh, og så de der tal, jeg kan simpelthen ikke få det til at passe. Men øh, hvem er jeg også? Det er Jamen, det ikke er rigtig... jeg skal det til at passe jo. Men det, øh, det er jo ikke mig, der fortjener. Det... til føden ved at have forstand på det her. Det er ja. måske meget heldigt ja. for, for, for alle parter. <laughs> men så er der det der helt andet... Øh, øh hvad kan vi sige, den hele den, den fodnote derfra for, hvad, en 14-dages tid siden, hvor øh, var det NASA, der frigav et billede øh, af, hvad hedder det, som de har taget hen over Wuhan, hvor, hvor man kunne se, at øh, nu hvor at alle de jo blev hjemme og holdt sig for sig selv, så var der faktisk ikke nogen kvælstoffer i atmosfæren overhovedet der. Ja, lige præcis. Og øh, det har de også siden kunne vise ind over Italien, eller hvad ja. øh, er det, som Nord-Italien. Ja. Det det noget sådan noget. Ja, på den måde, så kan det jo godt have meget positiv effekt. Og det kan man, og, og, altså nu skal man ikke, eller skal man øh, øh, øh, øh, udbrede sig i sådan nogle konspirationsteorier, men det interessante er jo at, at stille spørgsmålet, om, hmm, er der måske en helt anden dagsorden? Øh, der, er i hvert fald nogle, der er i hvert fald nogle sidegevinster ved det her, som, som, øh, som øh, en almindelig sådan oplysningskampagne om øh, vores miljø og vores, øh, altså, vores atmosfære og sådan nogle ting, der ikke har kunne, kunne øh, ja. sætte i gang, ikke? kan man sige. ja altså sparer vi nu på vores CO2-udslip nok til, at vi faktisk når vores mål om de der to-tre år, eller hvor meget ja. det er, vi skal vi har sat, ja. sat os selv i sigte, ikke? Ja, Jamen, det kan man da ikke lade være med at få den tanke. Det har da også strejt for mig. Men det har jo bare enorme konsekvenser for, for, for nogle mennesker, ikke? Nu, øh, jeg så lige i går en, et interview med en eller anden øh, dansk mand, som havde Hans livsværk var ligesom sådan en firma, der, der øh, hvad hedder det, de leverede øh, fest til det, og sådan noget til konfirmationer og alle mulige øh, sammenhæng. Ikke? Ja. Og han har jo, hans øh, ordrebog den er jo bare tom lige nu. Ikke? Ja. Og han har nogle fastansatte som han skal lønne. Øh, og så får han selvfølgelig noget kompensation nu det ud til fra staten, men det kan jo ikke dække, og han har jo ingen indtægter øh, overhovedet. Og hvis han fyrer dem, så skal han jo også øh, betale deres løn de næste tre måneder, eller hvordan det nu er. Og han har stadig ikke nogen øh, indtægter og så videre. Altså, så, altså, der er jo nogle mennesker, der bliver ramt helt sindssygt hårdt af det ja. her, ikke? Jamen, det er der. Øh, der sidder vi jo i den heldige situation, og at vi i hvert fald indtil videre ser ud til at være, være sikret på den måde økonomisk, ikke? Jo, med mindre, der er at, nogle forældre, at, er der, der virkelig til at tage deres baner der ja, det er, er jo ja. ikke... Jamen, det er rigtigt. Men man kan sige, at, øh, at, øh, at der jo er, hmm, hvordan skal jeg formulere det her? Øh, I virkeligheden, så er det her jo også en slags generalprøve på vores samfundssind, ikke? som øh, det jo er blevet sagt rigtig mange gange. Så man kan sige, at hvis der er nogen, der er sådan, går eklatant på måsen over det her, så, så, øh, så kan det jo være, at øh, vores samfundssind bliver øh, sat på en, en opgave, der hedder, at du ved, øh, opsøge og frelse det fortabte, <laughs> også økonomisk ja. set eller sådan, ikke? Ja. Så skal vi til at være, ja. du ved, behjælpelige med dem, som er gået ned og hjem og du på en eller anden måde. Jeg har allerede set de første øh, memes eller hvad vi skal kalde, det, øh, hvor der bliver opfordret til, at når det her det er overstået, så skal man, du ved, begynde at øh, tage på ferie og her og købe ind, her og sørge for at investere her og du ved på alle måder, ja. du ved, sørge for at øh, lukke banken igen. Ja, yeah, og, og lukke sig sammen om sig selv, fordi i virkeligheden kan man sige, at argumentet med, at vi skal du ved, øh, støtte den danske økonomi mere end vi støtter nogle andre, er jo er i virkeligheden lige så selvcentreret, som hvis vi bare så... Altså, det, det, det er jo hele verdensøkonomi, der, der er prøvet. Så, du ved, om jeg betaler en mand for en pizza i, i, i, i Napoli, eller om jeg gør det i, på Nørrebro, det er jo... Altså, jeg gør jo den samme gode gerning uanset hvad, kan man mm. sige. Helt sikkert. Så, men, altså, men det kan jo sagtens være, at, at, at ham her, øh, teltudlejerens øh, firma på en eller anden måde, du ved, trænger til en håndstrækning, som vi så alle sammen skal være med til at du ved at yde ham, når vi kommer på den anden side. Jeg ved det ja. ikke. Ved det ved jeg da heller ikke. Næ. Men nu sidder vi her og ja, her... så altså, apropos de der skjulte dagsordner der, så, ja. så kunne jeg også lidt tænke, altså sidder der også nogen, sidder der, nogen der har den der skidevaccine, ikke? Altså... Og så venter man til, at, øh, at nu øh, er katastrofen, eller hvad vi skal kalde den, nu den står nok, og så skyder vi den sted og så skal alle jo have fingrene i den der, ikke? Øh... Ja, altså det, er jo, det er jo, altså det er jo krig og sygdom, der er mest penge i den, på, i, på den her klode, ikke? Det må man bare sige. Ja. Det er der, hvor der nu er... Nu I, i krig med en sygdom, så... Ja, ja, så har kombineret de to. Altså i virkeligheden, kan man, fordi det er jo der, hvor frygten er størst, og hvor øh, offervilligheden og altså, kan man sige, risikovilligheden er størst. Ikke? Ja. Når man står over for, for, for sygdom eller når man står over for kris, så vil man gøre alt for at overleve. Ikke? Så, så de taber ind i noget virkelig, virkelig øh, fundamentalt øh, overlevelsesinstinkt. Altså, jeg ved det ikke. Man kan sige, at øh, hvis hvis øh, hvis der er nogen, der sidder på den med den vaccine, så er det i hvert fald ikke Trump. Han har jo lige tilbudt tyskerne en formue for at øh, købe det hele og ikke dele med andre. Ja. Det er. <laughs> men var det ikke i Australien eller sådan noget? Der var nogen, som som altså havde øh, øh, øh, altså på forhånd havde øh, hvad havde det? Jeg kan ikke huske, hvad, altså, hvad man kalder det i, i i fagsprog. Men ligesom havde øh, det her virus i, i i forvejen altså på i, i et laboratorium. Nej, de havde en øh, tidligere version af den, ikke? En, hvad, hvad siger du? Havde de ikke en, tidlig, de ikke en, øh, en tidligere version af den der øh, COVID? Nå, det kan, det kan godt være, at det er det. Jeg tror det, er, fordi, fordi det altså, er det nummer 19, ikke? Med, med influenza-vaccinerne øh, der, mm. så tager man jo egentlig også... Altså, øh, Influenzaen, den ændrer sig jo hvert år, så du kan ikke bruge den samme vaccine året efter. Nej. Øh, så det, man gør i praksis, så vidt jeg forstået, det er jo, at, man, at man, når den ligesom kommer på den, øh, på den øh, sydlige halvkugle... Øh, så, så, så laver man en, en, en vaccination ud fra, hvordan den ser ud der, og så øh, når den så rammer øh, på vores øh, breddegrader, så, så har man øh, en vaccine, der i hvert fald i nogen grad virker. Man ser faktisk også, at nogle år så virker den ikke ret godt, fordi at, den, at, at, at virusen har, har udviklet sig øh, øh, yderligere siden øh, den så er altså under, under rejsen øh, op mod os. Ikke? Det var det, der skete i 18, ikke? Det var nok det, der skete i 18 lige præcis. Øhm. Men det er jo, altså det tror jeg. Det tror jeg, der er noget om, men jeg tror ikke at altså jeg tror ikke at de har øh, en. Nej, det vaccine. tror jeg heller ikke. Jeg ved også godt nu, når vi snakker her, så lyder jeg som øh, langt større skeptiker end jeg måske i virkeligheden er. <laughs> nu var det bare lige den øh, position jeg, jeg, jeg indtog også, fordi jeg lige læste de der. Øh Nå, men fanden, der skal, skal jo også være en advokat. Altså, sådan må det jo være. Det er men, det. Men faktisk, så, jeg ved ikke helt, fordi der er jo nogle danske øh, forskere, som og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvem det var, de skulle arbejde sammen med. Var det, det var et stort internationalt hold, men øh, der var vist øh, i hvert fald en del danske forskere, som skulle være med på det her hold, også til at udvikle en vaccine så hurtigt som muligt, når det nu de første øh, øh, danskere er blevet kommet på den anden side og blevet immune. Ja. Øh, så, så, så, så det er der i hvert fald nogen der er i gang med så jeg tror ikke, jeg tror ikke der er noget jeg tror de er i gang med at udvikle på det øh, og Jamen, officielt er der jo ikke noget det er jo helt sikkert ja. øh, og, hvis man, og hvis man hører dem dem der ligesom øh, det, skulle have forstand på det så siger de det går jo nok øh, op mod et år før den er her ikke? Ja. ja og til den tid kan den jo have muteret altså så er vi jo på den anden side af epidemien ja. kan man sige Åh oh ja. Det er ikke nemt at ja. vide, hvad der er op og ned i alt det her. Nej det er det ikke. Jamen, og, så helt, og så er det jo bare en mærkelig situation at sidde i. Man sidder derhjemme, og ikke, man ved jo ikke helt, hvad... Man kan jo ikke gøre noget af det, man plejer, og så skal man have børnene til at... få en dag til at gå på en god måde også. Og sådan noget. Det er jo sådan en helt ny øh, situation, ikke? Ja, man, man kontakter folk på telefon eller... Eller via nettet og så videre, ikke? Ja. så lige hen over hækken og sådan noget der, men det er jo, det er jo, man kan virkelig tydeligt mærke, at vi har kun lige været i gang. Det startede officielt i mandags, ikke? Ja, ja, ja det er tredje øh, dag endnu, ikke, i princippet? Og, og der er vel ikke rigtig nogen, der tror på længere, at det ser ud til, eller at, vi, at det skulle være slut om 14 dage, ikke? Øh, nej, altså... Det, det, sådan det, sådan det, så lyder det, det ikke rigtigt. Nej, det er rigtigt. Nej, vi får se, hvordan det... Altså, hvad der sker. Men altså, jeg vil sige At øh, jeg har faktisk hørt ambulancer øh, I udrykning oftere end jeg er vant til Her øh, Nå no, okay ja Og, og øh, altså jeg kan jo ikke nå Og vil jo heller ikke selvom jeg kunne nå det Løbe hen og sige nå, er, det, er det corona der er på spil her Eller hvad du ved Men, <laughs> men det er i hvert fald øh, påfaldet Det kan selvfølgelig også være at der er flere husbetakler Fordi folk de er tvunget til at sidde inden for de samme fire vægge. Hvad ved jeg men, øh... Jamen, det er, det. Det, er det, altså Brinkman han skrev en eller anden status her hvor han sagde noget med, at der at kommer der sikkert flere babyer til jul ikke? det er ikke sikkert, det er der kommer flere og, skilsmisser og, og, og, det, det er jo et muligt scenarie, men det kunne også godt være at der var, at der var nogle flere der gik fra hinanden fordi at man lige pludselig, man pludselig blev tvunget til at lære det, hinanden det faktisk, kende rig, det er faktisk rigtig svært at holde hinanden ud yeah. over længere tid ja, ja. ja. Nå, ja. nu må vi ja. se Ja, ja. Det er, i hvert fald, øh, det er i hvert fald vildt nok, kan man sige. Og, øh, og, altså, det, men, øh, men jeg sidder også og tænker, at øh, det, det, det er som taget ud af 1984, det her, ikke? Når jeg sådan tænker ja. tilbage på... Nu er det ved at være nogle år siden, jeg har læst den. Men, øh, men det der med, at der hele tiden kommer, du ved, øh, om ditten og datten, og at øh, situationen ændrer sig, og det bliver skærpet, og ja. øh, man bliver sådan hunset rundt med. Altså, vi er... Uh, uanset om det er reelt nok eller ikke reelt nok, så er vi virkelig, virkelig gode til at rette ind, når vi får at vide, at katastrofen den nærmer sig. Det må man sige. Uh, så det, det er, man kan virkelig fjernstyre folk med et fjendebillede. Ja, det er vildt nok. Vi det er meget se, hvor det vildt. Ender. Det uh, Det kan man jo ikke helt forholde sig til, men uh, nej. Vi bliver klogere på den anden side, hvor den så hvornår den side så dukker op, det ved jeg ikke, men nej, det er jeg ikke. Nå, men uh, hvad? Du er ude og færdig med din matematikteam eller hvad? Ja, jeg ja, vidste med at være officielt færdig. Der går lige 5 øh, minutter, så... Øh, og de sidder der bare og arbejder lige, selv? Er det sådan, du gør det? De... Ja, så øh, i, tirsdags, havde jeg, øh, nej, i mandags havde jeg lagt nogle, nogle videoer ud, øh, hvor man ligesom fik forklaret, hvordan man øh, løste nogle givende opgaver med en retvinklet trekant eller med en ensvinkelt trekant og så skulle de lave nogle opgaver bagefter. Ikke? Mm -hmm. øh, og i dag så de lavet sådan noget problemregning. Okay. Øh, så nu er der lige et stykke arbejde her foran mig. Ja, det er det fede jo. Øh, så ja, det, det er lidt lettere at planlægge, ikke? men til gengæld så bliver man straffet i den anden ende. <laughs> ja, det er rigtigt. Altså jeg prøver faktisk at gøre det den anden vej. Jeg, jeg skal faktisk i dag, eller ikke i dag, fordi i dag har jeg ikke nogen timer, men i morgen, så, så vil jeg faktisk prøve at lave sådan nogle øh, videogruppekonferencer, fordi altså jeg har også prøvet det der med at give dem opgaver, og så ligesom få dem til at sidde og snakke sammen på, du ved, diverse øh, sådan nogle samtaleplatformer, sam lidt ligesom vi gør nu, ikke, i princippet. Ja. Men det kan jo ikke være med til, så, så du ved, jeg har ikke sådan helt fornemmelsen af, hvor de er henne. Så i morgen skal vi prøve at bruge Googles fantastiske forum for videokonferencer, og se, om det kan lade sig gøre, at jeg sidder sammen med 25 mennesker øh, i hver deres ja. lille rude og fører en samtale på kryds og tværs. Jeg ved det ikke. Nu får vi se. Ej, det bliver meget spændende. Ja, det gør det. Fordi ja, det blev lidt stressende for mig, det der i længden at bare sidde og give dem opgaver og så håbe på, at de snakker ens med hinanden ude bagved. Altså, ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Altså, jeg, jeg kan slet ikke mærke, hvad de laver jo. Så. Ja, men jeg må sige, at jeg er positivt overrasket over deltagelsesgraden. Ja. Øh, når man nu ikke selv lige kan hænge i dem, men... Øh, de de langt fleste er i gang som, øh, med det, som vi forventer, de laver. Det, det er gode nyheder. Ja, men far og mor også tættere på til at holde dem i ørerne. Ja, det er jo det. Det kan godt være, at det spiller ind. Det kan være, at vi skal have far og mor lidt på banen, mere på banen øh, til daglig. Vi skal simpelthen have tre dobblede øh, på vores efterskole. <laughs> ja, <laughs> lige præcis. Nå, men øh, det, øh, det var hyggeligt. Ja, det var det da. Som sædvanligt. Og øh, jeg tror bare, vi lægger det her fuldstændig uredigeret ud. Og så siger vi øh, hej til jer, der lytter derude. Og så, have det godt. Pas på jer selv. Hold jer på den anden side af fortorvet. Ja, pas på jer selv. Yes, vi ses. Vi ses. Hej. Hej.